Kan inte på något sätt att Thomas han skröplar. Ja, det kan ja. jag. Göra. Mm. Mm. Mm. Vad ska jag göra nu då? Ja, det är ditt avsnitt. Du får göra vad du vill. Ja, hej idag <laughs> idag Idag är det jag som håller i podden här tydligen. Ja, Anton heter du. Ja. Ska du säga mitt namn? Ja, Thomas Melin sitter här. Mm. Thomas, vad hände i veckan? Ja. vi brukar du säga så? Det vet jag inte riktigt. Jag är uh... lite nervös ja, ja. för att jag ska leda det här. Vi tänkte göra så här då, att Anton får styra och ställa helt som han vill i det här avsnittet, så får vi se hur jävla bra det blir. Ja, det kommer bli fantastiskt, det ja. kommer, att, det kommer att, vi har inte planerat så mycket. Nej. Ja. Nej, men det brukar vara så att jag planerar någonting och så sätter vi igång med det och gör ja. lite punkter och sådär. Jag tänkte gå raskt in på första punkten i så fall, så ja. bara komma upp i, i, i huvudet. Kan mm. du spela någon <laughs> jingle som vi inte har gjort? Ta någon bara. Mm bästa musik till samlag. bästa musik till samlag. där, där kom den. Ja. då vill jag att du tänker efter här vad, du kan tycka, vad vad tänker du kring det här? vill man ha stämning när man har samlag? eller vill du ha tyst? hur du, ha? du behöver inte gå in jättehårt på detaljer. det ska vara tyst. man ska ligga still. Och man, ska, man, ska det som, man får inte blinka ens. En det är gång. som den här sketchen med, vad heter han? Hans av Klaas, som Anders och Mons gör. Jag ska i, i, i går ja. Ska du inte röra dig? Nej. <laughs> nej, nej. Ja, men det är lite, du, du föredrar den typen av... Det var som ett jordgubbsland som gick sönder. Mm. Vad pratar du om? En fisk. <laughs> Men, men, men du hör till den här typen alltså Som, som bara rätt och slet ligger på Och gnuggas lite grann men jag hör väl inte till någon typ överhuvudtaget. Men, men har du haft musik någon gång? Om jag har haft musik ja. Jag har haft musik ja. Jag har musik. Ja. Jag är inte musikoskuld Nej nej men har du haft musik i ditt samlag? Jag har gjort så kan musik jag har gjort massor Menas du haft samlag? Det tror jag inte, jo, nej. Nej, det har jag inte. Men nu, nu har vi ju kopplingen samlag och musik här jag Måste säga någon låt jag Måste säga en låt som passar bra till samlag? Ja precis men då tar man väl en sån där klassisk Med någon saxofon som kommer in Vad är den heter? Cheesy Och är det Filts Gary Moore va? Ja, är det det? Nej, då tänker jag på den här det här kan nog framtids Anton rätta till sig. Ja, du får ju klippa det här avsnittet också. Ja, det är, det är så alltså. Mm. Ja, det här kommer, avsnittet kommer komma om Nej, ett men år då. Ja, Fields of Gold? Nej, det är ju Sting va? Ja, det är Men uh, Gary Moore mm. har ju gjort någon cheesy låt som passar bra. Over the hills and far away. Det är den jag är du på. Den passar väl inte bra till sex? Ja, oh, beror... Over the hills Det beror på hur du vill itka hor. Så att ja, säga. Vi, jo, för man är ju inte gift. Nej. Precis. Nej. Så enligt den kristna mytologin eller vad man ska säga, så är det ju <laughs> hor om man inte är gift. Nej, exakt. Så det... att vi är hedningar allihopa vi är hedningar. som inte är gift. Och då får man lyssna på Over the Hills and Far Away när man är Hur är du, Anton? Ja. Nej, förresten, jag ska inte styra och ställa Nej, in någon. Exakt. Nej, precis. Det är skitsvårt. Ja, okej. Okay. Jag, jag är inte nu... programledare. Nej. tyst. Försök att Tänk som mig Jag hade blivit lite överdriva Att sitta och drägga där ja, Jag i alla fall har ju prövat En, en rad olika, det att jag har gått igenom Absolut rock classic när jag ska vara samlad Men det har jag inte gjort Men en gång så vet jag att jag ville Ha lite stämning mm. Så då slår jag på Mumford's and Sons som är ju lite såhär mysigt Aha. Tänkt, Ja, deras lugnare, de har någon ballad Sådär ja, men Jag tänkte, jag har nya Babel, den är bra jag ädra på den och så börjar lite började. akustisk gitarr och mys ja, liksom. jo, sen drog I will wait igång. Ja, och så, in, och för... så inleds dum, den med banjo Och det var det ju sista färden <laughs> av allting. I squeal like a pig boy. Så vill du ha incestfest så kan du ju slå på. De ja, ban banjo till sig. Ja, ja. Oh, ja. jag har fortfarande ja, Nej, den där <laughs> Jag, jag har, har fortfarande den. Grisen Görje kommer in varje gång det blir för grabbig stämning. Ja, ja, ja. Okej. Okay. Men du, över till nästa punkt då. Mm -hmm. äh, topp, topp tre tror jag vi kan ta. <skratt> <skratt> topp tre. Äh, ja, jag ska komma på här nu va. Åh oh, herregud, alltså ja, förra alltså... avsnittet, vårt förra avsnitt, avsnitt 30, det ja. tycker jag var vårt absolut bästa avsnitt. Alltså det vi hade med Jocke ja. ja, när det var 80-tals tema. Och jag säger inte att det här kan vara motsatsen. Jag säger <laughs> Nej, inte nej, det. det kommer det här... Det här kommer bli... Det här är ändå, tror jag. Det här ja. är något nytt. Det här är lite refreshing. Jag säger ingenting, så jag har inget sagt. Topp tre Beardshoop-avsnitt tar vi då. Ja! Ja. Något Thomas inte kan känna sig pryd till. Nej, men vet du vad? Att jag faktiskt förberett det. Ha, har du? Ja. Vad <gi Sasuke> <foad> <g> skönt. <Ess> <g CHAdal imagen> Även fast jag inte fick förbereda mig till det här avsnittet. Nej, okej. Okay. Nej, men så här. Ja. Jag tänkte att om man ska introducera Beardshoop <glued> till oinvigda... <orev Oakley> Precis. Så har jag föreslagit en lista på ordning man kan lyssna på avsnitten. Mm. Mm. Och då tycker jag att man ska lyssna på avsnitt 30 först. 30 först. Ja, du tycker man, det representerar. Ja, om man inte har någon aning om vilka vi är, mm. om man inte bryr sig om vilka vi är, Nej. att vi gör musik, då bryr man sig kanske ändå om 80-talet och eh, musiken och talandet. Ja, att vi montal. vill lura in folk. Precis.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 Uh -huh. med, med, Salle. med Andreas, ja, uh -huh. vår första mm. gäst. Det avsnittet tyckte jag var roligt för vi höll på med lite kreativa lekar och ljudeffekter och sådär. Ja uh -huh. Movie quotes. Movie quotes. Jag måste fundera en. Filmcitat som det heter på svenska. Filmcitat. Mm. <laughs> kan det vara något du känner färbjämtan? Kan du ha quotes från den? <laughs> jag, tänkte, fan, jag tänkte fel, jag tänkte på sorven och båtsman. Men det har jag ingenting med det. Det är inte nåt. Nej, nej, nej. Korven. Jag har faktiskt förberett några. Astrid Lindgrens filmrepliker blir ju ganska rolig med den där. Ja, just det. Ja, då kommer den här då. Ja. Du och jag, Alfred. <skratt> Tror jag det. Du och jag, Emil. Åh <skratt> <skratt> oh, nej. <skratt> ja, men det, det är lite av mina favoritsaker. Mm. Sen tycker jag att man ska lyssna på avsnitt 16, 17 och 18. Ja, men det är inte en, hörru. Du Du får välja en av dem. Nej, men de är ju som en trilogi, för att det är ju när du inte är med. <skratt> och jag har andra gäster. <skratt> Vad de bäst då, alltså? <skratt> Nej, men de, de tycker jag kan lura in folk, för att det är ett trummavsnitt och sen är det ett gitarravsnitt, och sen är det ett basavsnitt. Så det är en liksom fin trilogi där. Ja, ja, ja. Men hörru, om du skulle gå in på min lista bara lite snabbt, du låter den Lars Ulrik. Oh, ja, men visst.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 Det var bra gjort. Den har jag något annat hyss för, så han brukar använda en ring typ, på fingret. Bara för att kunna göra... Ja, eh... ah, såna där ljusa grejen Typ. Ja, ah, men jag är nöjd sådär. Det var väl bra. Nu kan du spela bas och prata samtidigt om ja. du skulle vilja. Jättedålig det. <laughs> nu, förlåt alla basister där ute. Men... Ja, Ja, men det är ju funk liksom. Ja. Jag har även hört en, någon historia, jag vet inte om den är sann. Men att Zack eh, de la Roche, eh, sångaren... I Rage Against the Machine. Ja, att det var han som plockade upp eh, Timmy C. Han var lite illa däran, lite gatubarn-feeling. Eh, okej. Feeling. Så. Okay. feeling. <laughs> Hängde på honom en bas. Ja. Och sen, då lyssnar man från ett och framåt. Och framåt, okej. Okay. Ja. ja, vi har lite olika syn på det där. Mm -hmm. Men det vet vi ju sen innan, tror jag. ja. Eh, vad är din topp? Mina topplister är ju vagviser och heroin ligger ju ganska högt upp. Oj, herregud, det har du den som högst. Nej, inte högst. Vikter på den här. Får jag prova en grej? Testa bara en gång till att säga någonting till Benjamin. Jaha. Nu du, min son. Nu är det dags att sova. Hör du? Hör du? <laughs> nu hör han ingenting mer. Nej, men får han fick sova i alla fall. Äppelsynden tycker jag fortfarande håller måttet. Vårt första avsnitt. Vårt första avsnitt mm. eller ja, vårt första inom parentes avsnitt. Vad var det som var så bra med äppelsynden då? Nej, men jag tycker om att spela teater, de här trailerrösterna. Jag tycker om när du lägger ljudmattor och, och att det. Händer. Det är lite komiskt. Vi jag hittade jag. på Bergmanfilmer. Ja, ja, precis. Eller på Logic-projektet. Vad kommer låten heta? Rinnande apelsinen. Fast på engelska. Burning applesin. Nej, vad fan heter apelsin på engelska? Orange, burning orange. Vad fick du det? Ja, det är Dolce. Det Det var ju kul. Äppelsynden. Äppelsynden, det låter som någon Bergmanfilm. Ja, faktiskt. Och så är det Liv Ullman Hon ska ju vara liksom alldeles skör Och så är hon rädd Och så ska hon vara alldeles upp i gasen Och säga liksom Kjellåke du har trampat i äppelpajen Jag tänker att kan inte Sven vara med så. Var det pajen Anna <laughs> Kjellåke du smätade Gud <laughs> <laughs> Eh Sen så måste jag säga Tåström-avsnittet tyckte jag var fantastiskt. Åh, oh, ja, men det är riktigt bra. Det är ja. vårt näst bästa tror jag faktiskt. Sen, så kan, det är sen, nummer 25. Ja, ja precis. Jag kan inte rangordna någon av dem. Jag tycker om alla, en lite tårta och Ballalola också. Ja, men nu får du välja någon av dem. Ja, jag kan inte. Nej, just det. Jag får inte bestämma heller i det här avsnittet. Det är jag som bestämmer här. Ja. Så jag får fem och du får... Ja, du tog det ju jag du tog för det du. En jäkla massa. Men vi kan ju fråga er lyssnare. Vad skulle ni vilja höra mer om? Ja. Lite. Det är ju bra för oss. Veta. Vi lägger ut en poll, en undersökning ja, kan det här ska jag säga oh, ursäkta, förlåt, jag är inte poddpappan Nej, idag vi lägger ut en poll en så kallad undersökning på vår hemsida oh. www.facebook.com slash beardsoop uh, skäggsoppeklubben kan vi lägga ut den i och, och i vanliga jag vet inte om vi brukar göra det men nu gör vi det för att nu är det jag som bestämmer det. Ja, vi har både en sida och en grupp. Ja, det vet Vi jag. lägger ut den i båda. Vi har även en dropbox eh, där man kan skicka in ljud och så vidare. Vad bra, då, då har vi gått igenom det. Då tar, tar vi nästa punkt. Fan, vad fort det går. Ja, ja. Eh, det, men vi har lite tid att passa. Ja. Jag, jag är ganska bra och vara snabb. Ja, jag tycker det. Du sköter dig bra. Ja, jag du det. får ta liksom tillfället i akten. Jag ger dig helt fria tycklar. Du får säga vad du vill. Ja. Så här. Har, nej. Jo. Har, lyssnar du på Idiotska Vank senaste? Senaste? Eller inte senaste. Vår systerpodd Idiotska Vang. Avsnittet Pullable. Pullable? Ja. Vilken, vilken av oss de anser vara mest pullvänlig? Jag tog mest fakta på att de ville utmana oss i någon slags hiphopduell. duell. Ja. Men just vi ska alltså göra en liten rap battle med Idios Kavank podcast. Det tycker jag. Vä vänta, vi kan lyssna på det här klippet. Ja, du kan, ja, precis. Vi tar det här. Klart. Klicka hot istället och så dricker vi dem. Även att visa att om vi ska prata om våran systerpodd i eh, idiotiska vank heter våran podd. Beard Soup, beard soup Records. Mm. Det var ju den vägen hon hittade till oss. Det var, det var faktiskt, för jag frågade henne. Ni att liksom förbi deras podd och bara hittade till oss och stannade kvar. Ja. Så lyssnade hon väl på deras podd för att vara snäll antar jag. Bara ja, att ja, ja, men det gör väl de allra flesta. Nu <laughs> <laughs> bara det här på bekostnad att vi sitter och pratar skit om Beard Soup. Det ska vi ju inte göra. Ja, men jag, jag tycker att att faktiskt kom du ihåg förut här i Sundsvalls musikliv När man var lite mer hetsk mot varandra ja. Och folk skrev bättre låtar Och man affischerade om sina spelningar Ja det du liksom tänker att vi är lite Eastside Westside? west side Ja äh, exakt vi, Att vi hetsar igång en liten en Så hälsosam konkurrens Oss på mellan. Vi ska inte vara så jävla nice hör du? Ja Nu fick jag, jag en vi, idé liksom, så alltså, vad fick du då? Vet du vi ska göra Nej vad ska vi göra? Nu? Helt, nej inte nu ja, Nej Men helt ogrundat ja. Eller baserat på det vi sa mm. nu Ja <laughs> Men utan, utan några egentliga liksom motiv för Delt det. Helt ogrundat med direktkoppling till det vi just pratade och planerade om och skrev upp. Vi ska, vi ska dra igång en battle ja. med Beard Soup Records. Alltså en fistfight? Nej, en låt battle. Alltså som hip. nu är inte ah. du kanske som varken hipp eller hopp. <laughs> Men, men det var ju många men Som till exempel Ice Cube Och Cypress Hill Jag vet ju vad det är Jag, vet. Ja, jag, jag har klippt in, jag har klippt in det där så. De, när jag hör, då, då hör vi det nu då Vilka jävlar De säger åt oss Egentligen De utmanar ju oss till, på en duell här. Jag, De utmanar oss till pull off Jag valde att inte pull Lyssna off. på just den delen Men så att vi ska, vi ska Börja med att göra en, vi ska göra en låt Till till ja. Och sen när de har fått den då, då förväntar vi oss ett, ett jävla dräpare till svar. Kan vi inte göra ett ogram till dem då? Ja, annars ett rapogram Du kan ju gå igenom ett, ett dubbelpulogram på Thomas Anton. Åh... <laughs> <laughs> <laughs> Alltså det är så jävla grafiskt Jag får ju såna jävla bilder. Och så ser jag bara deras deras gulliga face samtidigt. Tycker du att de är gulliga face? Tycker du ja. att de är gulliga? Jo, men Liam Tycker du att de är fullbar. Ah! Pölbel. Jag tror ju att Anton är ju den som han skulle ju ha varit mest lätt övertalad. Det ska han nog mycket till innan Thomas Melin han får ju med på och blir. Ja, ja men. Försök. Gång på gång på gång. <skratt> är vi klar med det här avsnittet nu? <skratt> Ja, men alltså vi har ju spelat in rappmusik förut. Vi har ju gjort ja. en låt som heter Mastigator. Ja, det gick inte så himla bra. Tycker du inte? Nej, jag tycker att låten var bra men jag är ju jättedålig på rappar. Rock. I've earned everything I've got When it comes to seduction Got no reptile, just fuck You hear me roar And then you never hear no more I may be floating like a log But you know I'm not a frog Du har inte någon här Markoliorappningen? Nej, jag har den här liksom Stammande byfånerappen Har jag Kan du ge ett på exempel på stammande byfånerappen? Ja, att jag säger ungefär någonting Vänta, om, om jag droppar en bit Och så mm. får du ett ord här som du ska cirkulera runt Okej okay. Gräddfil, kör Jo, jag hade gräddfil i kylen. Sen kom inte jag på någonting som rimmar på kylen. Mylen. kanilen. Sen var det ingen mer med det. Okej, okej, jag fattar. Du fattar hur dålig ja. är. Ja. Ingen inspiration alls. Ja, men du undervärderar ju själv i början av rapptexten. Jag kan ingenting, det rimmar inte. Du måste ju stå på det. Ah, ja, det är det ja, som är felet. Jag måste jag ha pondus. Du måste ha lite pondus och respekt. Ja, ah, jag förstår. Pröv, okay. Pröva igen... Och så, och så med kepsen bak och ja, fram. Ja, kepsen baka fram. Sträck på ryggen. Får ja. Få ditt gangsta vänta, vibe. Jag, tar fram, jag håller i mikrofonen. Håller i micken. Ja, vänta. Du har, din keps då. Ja, här får du min keps. Vänta. Okej. Okay, och nu vill jag att du ska... Nu ska du rappa om idiot Skavank podcast. Mm. Det här blir en liten teaser för dem. Så att då drar jag igång ett beat. Och du bara slänger ut dina hårdaste rhymes. Åh, <skratt> oh. det. <skratt> okay. Men det kommer inte gå Jag vet inte. nej ursäkta ja, Jag menar, det fan vad jag är bäst på det här Jag är så bra på rappa Kom igen då, nu kör vi, nu kör vi. En, två, tre, Jo uh. Ni tror ni är så kul jämt Men ni har inga skämt Ni är bara ful i mun Får inte skälla som en hund uh. Uh. Måste jag höra tesa sesa skratt Får jag inte sova en blund Kort och rönt ja, Det är fan värdelöst det, det går ju inte Det var är, är ingen bra Det var den vitaste rap jag har hört Nice guy, white rap ja. Eller, Det var Will Smith Jag skulle alltså säga någonting elakt till dem ja. och, och jag sa att de får inte skälla som en hund Nej det var det, det var det elakaste du Men vad är egentligen det elakaste ordet du vet? Det elakaste ordet? Ja men alltså det, det fulaste ordet du vet Skitoxe! Ja, okay. ja, Det är en referens till Astrid Lindgren. Det är Pippi Långströms fulaste ord. En, det är också en liten rolig grej som, som jag gjorde i klassen med länge sedan. Som du har klippt bort i tidigare avsnitt. Men nu är det, jag, nu är det jag som klipper. Nej, men Just Pippi att vi, vi Vi hade en lek där vi namn... Gav liksom så, här, så, så Pippi Långström Var pippa långstund Jaha Det här ja. är grejer som jag har klippt bort Det här har du, du klippt bort ja. Ja, Av anledning har jag ja. klippt bort det Men du lägger in det igen Ja nu, nu, alltså. nu, nu tänker jag med det ja. Tommy och Annika blir trångne och analika Men vad? <laughs> Hur kul är det oh. <laughs> vänta, vänta, vänta, vänta. Ja. Vänta, vänta, Lilla gubben Vad tror du han blir? <laughs> Fula gubben vänta. Stora gubben ja. Vänta, jag inte klar. Herr Nilsson, mm. vad tror han vi Den kan den, den eller? Herr Nilsson. Ja, vad tror du han kommer heta? Mr. Jeremy. Nej, Herr Milfsson. Oh. <laughs> och sista då, tar du den här, då får du, då jag bjuder jag dig. Jag blir så röd i ansiktet. <laughs> Vänta, och det är bara du och jag här. Håll i er nu. Ja. Du får ett pris om du klarar nu. Ja, vad får jag då? Nej, det får du se. Mm. Prusseluskan, vad tror du hon kallas? Prusseluskan. Vad är Prusiluskans porrnamn? Det är ja. det du frågar <laughs> ja, mig. Ja, alltså. det är precis det jag frågar. Det är Prusilask. <laughs> nej, nej, nej. Ja, det var bra. Pluttilosk. Plutlaskan. Nej, nej, nej. nej. luckan. <skratt> <skratt> det är för dåligt, Anton. Så <skratt> Då tar vi nästa punkt. Jag brukar också bli så här när du håller i podden? Aldrig. Ja om någon anledning känner jag mig stressad som att jag har glömt någonting. Jag har den känslan. Ja, jag Åh, nej, nu har jag, jag, jag glömt någonting. Mm. Men vi har ju glömt någonting. Ja. Skämskuddelåt. Åh! Oh. Mm. Skämskuddelåten. Eh, nej, det är slut med låten nu. Är det? Ja. Men jag, jag har några på lager här, ha, här. Har du det? Ja. Då bestämmer jag att du tittar i ditt lager då. Och så mm. ska vi kolla vad du har för se. Vi tar den här skämsiga, skämsiga grejen. Jag försöker härma Tom Waits. Mm -hmm. Men jag sjunger den här glada låten The Wanderer. Mm -hmm. eh, ni vet den här 60-tals eh, klassiken. Jag vet inte. Vet inte? Nej, nej, the nej. Wanderer. Nej, jag vet inte. Kan du? Oh, I'm the type of guy who never mm -hmm. settled down. Mm -hmm. You call The Wanderer. The Wanderer. Jag är uppväxt med polis bara. Det är det enda jag fick lyssna på. Message in a butthole fick jag lyssna på. <laughs> <skratt> det. Nej, det funkar inte gutt. <skratt> <skratt> ja, men då kör vi. Vad heter den då? Sorry. The Wanderer. The Wanderer Med Thomas men... Waits med lin. Framförd inte som Tom Waits, utan som Tom Waits... Eh... Punkur. Funktionsnedsatta <skratt> <skratt> tvillingbror. Ja, nu jävlar, nu trycker du på här. I'm the type well, you know that <skratt> Kiss them and I love and coaster all the same I hug em and I squeeze him but they don't know my name They call me Wanderer Yeah the Wanderer I roam around Vad ska du, Thomas? –Nej, Jag ska bara gå bort och skämmas lite. Ja, Jag tyckte inte det var så skämt det där. Eller? Anton, jag har grävt i arkiven och jag har hittat någonting som är bättre än en skämskuddelåt. –Jaha. Mhm. Mm Vad då? Vi har pratat om det tidigare. Det är från vårt tidigare band, The Quarter Voice. Vad ja, är jag som vet om de kommer att säga Quarter? Voice? Ja. Alltså, om kommer säga Anton. Om det är dags att höra ditt bidrag Det blir jättespännande. Och bredvid mig här så har jag sångaren himself, Henrik Lundberg. Nej, det har jag inte. Det var Anton Alfredsson. Det har bytt frisyr. Säger. Och du tycker att det är roligare att skriva låtar eller att eller är det det, det där är roligt Det För, där är fantastiskt kul Det, det är, var då vi fick heta ja, Anton som Band Hette vi ju på, ja. på texten va Ska du förklara vart det här är Ja, det var så att Ett av mina första band Jag hade startade med Andreas Salin Det här har vi tagit i tidigare avsnitt Quarter Voice hette vi i alla fall mm. Och vi var med i Svenstoppen Nästa Riktigt credit. Ja. Vi vi skapade ju då ett litet band då, en uppsättning. Vi varte ju ett band när vi var med i den här tävlingen. Det var ju bara jag och Andreas innan. Men då hakar det i alla fall du, Thomas, på. Mm. Henrik Lumber och Erik Rönkqvist var med på trummor. Jag tror inte det uttalas Rönkqvist, va? Nej, han är heter Runa nu. Ja, ja men vad du, vad du är ett krydda till där. litet ja, lilla kryddsmör, mm. va? Ja, då åkte vi till Kramfors i alla fall. För det var, det var, en, sån här, vad var det? en semifinal, eller? Ja, det är, det är så åttondels. himla oglamoröst Vi åker till Kramfors och ska vara med i svensk toppen nästa vi står på någon jävla husvagnscen ungefär. Ja, det var ju riktigt white trash tror jag. Jag tror det var fyra släktingar i publiken. Och den här eh, nej, det, så illa var det inte nej, riktigt det var, men, det var... men den här, det som var värst av allt var ju att programledaren kunde inte, för allt smör i Småland, lära sig <laughs> jag, vad vi hette Jag tror att hon någon minor stroke måste ja. hon ha fått men Skulle alltså från vi... början när vi kom dit så... Ja men ska vi lyssna på hur det lät? Ja, gör det. det har gjort sig klara alla stopp på sina platser utom Lejonkungen. Han ska bara sätta på sig basen. Jag tar en till och med. Och nu kommer killarna att spela för dig. Jag säger, varsågod! Ja. Där alltså, har vi ju en försmak på hur... Le Lejonkungen, som är Andreas, tar på sig basen som faktiskt är gitarren. Då. Mm. Ja, och jag heter Henrik Lundberg, fast jag heter Anton, men jag hade bytt frisyr, tyckte hon. Ingenting är Nej. rätt! Ingenting hon hon är kallar rätt. oss vid första... första... <laughs> ja, vi fortsätter lyssna. Ja, äh... Här lät Local Water Boys med låten Just to och Leon kungen himself lämnar scenen. <skratt> här kommer Local Water Boys. Kom nu ihåg att vi heter Quarter Voice, alltså kvart röst. Vi, vi vann ju, ja, vi, så att vi fick ju spela igen vi, en gång till. På gatefesten då i alla fall. Nå, ja, men vi fick ju spela igen i avslutningen ja, i av, av kramfors det. delfinalen. Ja, precis. Ja, och då ska hon på honom och se... Hon ska ju berätta för alla igen vad vi heter. Det här förbannade bandet som hon inte kan lära sig. Ja, så här lät det. Så här avslutade vi dagen i Kramfors 2010 eller vad det var. Please! Tack så jättemycket! Tack så jättemycket! Party Voice som blev eh, en av de bidragen som går de vidare. Det här är Svensktoppen nästa. Jag heter Helena. Ah! Kan, kan, kan, kan du ta om du igen? Kan du ta om dig en gång? Var kommer det ifrån? Vad är... Men kan nej? jag få höra det igen? Jag måste det är, det är så himla roligt det här. Please! <skratt> Tack så jättemycket! Aj, plef. Kan vi inte. <laughs> hur, hur fan kan man få quarter, quarter voice blir alltså plef? Han måste ju ha fått en stroke eller någonting. Hon måste ha tappat ut ena ögonsocketen. liksom. Öga åkte ut ur huvudet och så Vad det ska vi, ska vi starta ett band som heter Plef? Ja, vi måste ju det. Ja. Plef är ett av mina favoritord. <laughs> Hon döpte även Sternberg till Stenbugg också. Som <laughs> spelade. <laughs> det var det samma tjej? Ja, och här kommer Stenbugg. Ja. Ja, ja. Det är fantastiskt. Hon kallar mig för Henrik Lundberg. Salle var ju Lejonkungen med basen som faktiskt var i gitarren. Vi fick heta Local Waterboys och Plef på scen. Ingenting. Ingenting. Till hennes försvar så var det faktiskt ett band med som hette Pledge. Pled. Vi släpper det och går vidare. Oh. Du har köpt nya föremål till vår poddstudio, säger ja. Kan du beskriva vad du har köpt? Det är ovidkommande. Mm. Du får ju ta det bästa till sist, tycker jag. Vadå? Det bästa måste du nämna sist, tycker jag. Ja! Ja. Jag var på Loppis här alldeles bredvid Precis, bredvid Cykelnisse då Ja, bredvid ja, våran studio finns det en loppmarknad Och där hade de 50% på allting Och jag passade på att köpa den fantastiska boken 80 väldigt goda mackor av Lasse Kroner. Det för övrigt en podcast också som Ja, som den jag. kan vi rekommendera 80 väldigt goda mackor heter podcasten Det är med David Sundin Och den här äh, stackars andra figuren som jag inte kommer ihåg vad han heter just nu. David Sundin har jag filmat en gång, har jag sagt det? Mm Lasse Kroner, i alla fall. Omslaget. Han sitter med en macka. Det var på den tiden han hade hår på huvudet. <kör> Vänta ett tag. Ja, ursäkta. Så att i halsen här. Ja. <kör> Albin Olsson heter han. Ja, men du har ju, <kör> köpt, du har ju köpt karaffer och grejer. <kör> men, gud, men, tydligen. <kör> Vad håller du på med? Jag förstör podden. Det här gör <kör> inte du när du leder. Nej, men du brukar Ska göra du det. du brukar tvärsa om... ner min podd? Hosta, rapa och prutta ja, i mycket nu. Ja, men du klipper ju bort alltså. sånt. Ja, det får du göra nu. Nej, men jag klipper inte någonting i <kör> det här David Sundin och Albin Jonsson har en podcast som heter 80 väldigt goda mackor Och jag hittade boken som är värd kanske 4 500 spänn Nu eftersom den är liksom kultförklarad Ja precis, tack vare podden då Den boken hittade jag i en låda För? 5 kronor Det är, det är bra, ja. det är en bra deal Men han, han liksom trissade upp priset faktiskt, ja. det han Till tio kronor Oj, oj, oj ja. Ja. Ja, det, var lite Men det här minst. var en stor bok Det är ja. bara pocket som kostar 5 kronor <laughs> Det är liksom materialet som kostar. Ja, jag är jätteglad. Kan du läsa ett recept på mån... Nej, ursäkta. Jag ska inte styra. Nej. Men, men du kanske vill har, det. Jag har idétorkat, så det blir jättebra. Mm. Då, då bara tar jag en macka här. Veckans macka kan vi ta. Veckans, Veckans macka, macka kan vi ta. Lasse Kroner har alltså skrivit en bok med mackor. Och nu ska Anton välja en av mackorna. Mm. Jag fick en jävligt intressant macka här. Jag tror jag har gjort något liknande på fyllan. Det är typ då man gör sådana här grejer. Ja. Smörstekt kantareller med spaghetti och parmesanost. Oj. På Ja. Ja, och drick. Jag läste drick. Smörstekt kantareller. Det kan man inte dricka. Det kan man... Ja, heter man Lasse Kroné kanske. Fylligt rödvin skulle han tipsa om då. Ja. Ja, men det är kul. Mm. Vad, vad brukar vara med för punkter? Vi brukar göra musik. brukar vi göra. Ja, det, brukar det är vara ju det, liksom... det är en musikpodcast. Ja. Vi brukar ju göra musik. Men hinner vi göra musik då, nu? Den här dagen? Ja. Okej. Okay. Ja, men jag antar att det är jag som gör låten nu då. Nu är det ju varit länge sedan jag gjorde någonting kanske. Men jag tar ett ljud. Har vi ljud i dropboxen eller? Vi kollar. Ja. Så jag tar ett ljud på dropboxen. Det låter så här. Oj. Oh, det, ja, och det gjorde jag det här också. Men vänta, va, vem, vem har vi fått äh, Ja, det var Anders det var Vem är Anders Tellgren? Ja, men var det han, då? ja han har skickat in. Jaha, okej. Okay, ja, Säg att det var hans ljud jag <laughs> tog. Ja, det är ditt ljud, Anders. Så det lät så här. Jag satt och spelade in det här ljudet. Sen samplade jag det här så här. Sen lade jag på den här trumman. Och sen slår jag på det här. Ja! Oh. Ja, men det där är coolt. Ja, wow, det låter som. Varför låter det som nirvana? Nej, det är för att jag tyckte det är ett mer artsy val lite liksom. så. Ja, ja. Ja. ja, men det där är coolt. Fan, vad bra jobbat Anton. Ja! Men då tänker jag att jag måste ju skriva en text. Ja! Oh. Och då skriver jag en text där jag rostar i Jotskavank-podcast. Och ja, du behöver inte göra så mycket mer. Vad trevligt! Uh, har, du papper? har du papper och penna här någonstans? I avsnittet som jag spelade in tillsammans med Thomas Björling. Alltså, en av personerna vi ska roasta nu. Där så pratade vi faktiskt om Rage Against the Machine. Tänk om vi skulle roasta honom och göra en Rage Against the Machine-låt. Ja. <laughs> och hur låter Rage Against the Machine? Då är det ju Sajdella som sjunger liksom... <clears throat> Vänta, jag får ju försöka härma Sajdella Dela Rocha. You're an idiot. Uh, jag sjunger om idiotiska då alltså. Fantastiskt. You're an idiot and a flow. Alltså flow är ju skavank tänker jag då. Gonna break your jaw. Alltså ha sönder din käke. You're an idiot with a flow. Man upprepar det liksom. Fast med attityd. Det här är next level shit right here alltså. Uh, man ska, måste ha en vers. I will punch you with the light. In your pink little face with a yellow snail trace. Alltså hans mustasch där, den lilla gula grejen. Don't you want fight? I'll punch you with delight. In your pink little face with a yellow snail trace, because we gonna win this race. Ja, <gasps> ah, det är värt en applåd. Det också tycker jag. Ja, ah, så där. Tack. En annan sak som är väldigt roligt är ju ifall man sjunger om ett hårigt bröst och så är det inte björling man sjunger om utan den korta, kurviga kvinnan. Okej. Okay. Det är namntesa istället. <laughs> Då kommer jag alltså inte kunna höra det här förrän vi släpper avsnittet då. Men det blir ju också lite spännande. Ja. Din version alltså. Ja, men är det inte så det brukar vara då? Så brukar det ju vara faktiskt. Ja. Så jag klipper ihop det här. Det blir en roast av podcasten Idiotska Vank. Alla Rage Against the Machine. Ska vi lyssna på låten? Det kan vi göra. Så alla får ta del av låten liksom. Ja, den mm. kommer här och den heter Idiot Flaw. Ja, då kör vi. you with delight in your pink little face with a jealous tail trace 'cause we gotta win this race we're the submarine podcast group gonna grind you up and turn you all into bits soon you're an idiot with a thought you're an idiot gonna break your door you're an pretty shady, cause you're a short, foul, and curvy lady, why don't you have another snack, cause one thing you lack is a heart attack, we're gonna take the furniture back, we're gonna take the furniture back, Ugh. you're an idiot, wait a long, you're an idiot, gonna break the door, you're an idiot, Ugh. Idiot, do you think you can play the bass? Well, you don't have the funk. Yeah, yeah, yeah, check this out. Oh! You're, an uh! You're an idiot. You're an idiot. You're an idiot. You're an idiot. Ja, jag tror att härdan efter får du leda den här podden. Ska vi göra så då? Ja, men nu har jag testat i alla fall. Ja, men då har vi haft ett litet mittemellanprogram här. Antons program. Ja, ja. det var roligt. Men det är ju en team effort det här. Du och jag ska ju göra det här tillsammans. Och jag förbereder och du är rolig. Liksom, ja, men jag vi får ju de olika... Ja, kvaliteterna. Jag, jag gillar ju inte att planera saker. Nej, det är gör inte jag. Jo, det gör jag. Du, gör, du, gör, du gillar ju mer struktur, tror jag. Men, ja. jag gör. men, men ni får gärna feedbacka så, så jag vet vad jag kan, vad jag kan göra. Ja, ni kan, vi startar en omröstning om vem tycker ni ska ersätta Anton? <laughs> Tack för den här tiden, Thomas. Ja, men det var ju... Det var, kan vi säga då. En och en halv säsong fick du vara med. <laughs> ja, ja. Och, och, och nu ska vi byta ut dig mot eh, Thomas Björling eller mot eh, Andreas Salin. Eller mot Henke Lundberg kanske. Eller Jonas Jönsson. Eller Någon av de min punkkula kanske. Juki Klingfält var ju rolig också. Han ja, kan ju vara Ja, han var ju kul ja. Vad heter hon? Tessan kanske vill vara med. Ja, men hon är ju duktig att prata. Ja. Men du, jag tror snarare jag och Tessan drar igång en egen podd. Ja, men Ska det jag? kan ni ju göra. Ja, det får heta <laughs> Snuskpodden. Ja. Ja, då bara får säga fula saker. Ja. <laughs> Nej, men skämt åsidigt. Jag får väl vara med va? Jo, du får vara med. I nästa avsnitt.